Hej och välkommen till en ännu ett sprillans nytt avsnitt av Fyckansliga ögon. Ja, ni hörde jag den dagen idag helt enkelt. Men nu orkar jag inte göra det här fler gånger utan nu, nu, nu får vi börja helt enkelt. Jag och Emil vi har, haft, ja, vi har pratat nästan en timme innan den här spel, inspelningen har börjat och vi har flamsat loss ordentligt så jag tror att om vi inte börjar nu så blir det inget avsnitt den här veckan. Och nu, är vet jag inte, nu vet jag, igen, kan jag inte ens vad det var som hände. Nej, inte jag heller. Åh, <skratt> <skratt> ah, jävlar, vet du. <skratt> jag, jag vet inte vad som har hänt. <skratt> Så, okej. <okay>. Ja. <skratt> ja. <skratt> Nej. <skratt> Så, nu. <skratt> nu är det bra, va? <skratt> nu är det bra. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> Jävlar, vad hörligt. Det är ju inte, Det är ju inte himligt. Du kan ju inte ut det. det. är klart att vi kan. Det här är ju den bästa starten vi någonsin har haft. Vi har pratat om så många sjuka saker och nu dyker upp som bilder i mitt huvud. Nu av alla gånger. Åh <skratt> <skratt> oh, gud. Oh, mein Gott in der himmel. <skratt> <Ja. skratt> Okej, okay, nu är det lugnt. Ja, hej på er allihopa. <skratt> det är nästan i klass med när vi lyssnade på en gammal diskodänga och... Öste Ja, mm. men hur har veckan varit? Ja, vad ska jag egentligen säga? Att uh, Jag tycker att det rullar bara på uh, Och allting förvandlas till en grå sörja Skulle man nästan kunna kalla det liksom, Alla dagar ser ju likadana ut Så jag, jag har svårt att skilja dagarna åt ibland mm. För nu är det så Nu har jag faktiskt inte ens Jag tror inte jag har träffat en Ja, jag åkte ju tillbaka från Lidköping till Karlstad eh, Söndagen innan nyårsafton Och sen dess har jag inte träffat en person IRL som jag känner Oj Ja, utan det har liksom eh, man ska ju inte umgås med så många för det första Så Nej. Och sen har det varit de som jag brukar umgås med Det har varit lite förkylningar Och hit och dit och sådär Så det är liksom, det har Det har varit två snart Vad fan blir det? så Två, exakt Snart tre veckor Som har varit väldigt, väldigt långa Kan man väl säga mm. Samtidigt så är det ju så fascinerande Att helt plötsligt så är det ju fredag lik förbannat Och så har det en vecka till gått. Men liksom Ibland så, där, så får jag komma här på och säga, Ja just det, nu är jag lektions. Nej jag just det, jag har lektioner imorgon Eller är det, är det på förm? jag just det, det ja tisdag idag ja. Just det. Mm, mm. Vad fan var det i morse jag gjorde det här? Ja det var det ju Alltså det, allting flyter samman På något sätt Och det, det blir ju extra tråkigt När man vet att det Kommer antagligen att bli så att Vi kommer ju i alla fall att jobba hemma Mars ut tror jag Mm. Så det är ju ett tag kvar Skulle man kunna säga Ja precis Men, men det är bara att, bara att byta mm. ihop ja, Jag har ju faktiskt Ändå privilegiet att jobba på En ganska stor arbetsplats så mm. Vi har ju möjligheten i alla fall Att sitta i varsitt rum Ja Det förstår jag att det är skönt Och så kanske man morsar på varandra när man tar kaffe Och sådär mm. Men när vi jobbar så är vi väldigt separat Ja men det, det funkar ju liksom Plus att eh, Jag är på gymnasiet så att det är ju ändå Några elever på plats Ja Så är det ju så att, eh, Jag får se folk i alla fall Men sen är det ju de här dagarna när man vaknar Och ser man typ lite snorig Och så bara fan också Ja. Och så jag får förstår. man liksom mejla ah, Nej men eh, jag kör på hemifrån Så det, mm. det är ingen fara Jag är ju bara snorig Så Mm. Och det är samma för oss. Vi har ju en del lärare som måste vara på plats också. Som liksom mm. har elever som behöver den undervisningen. Så det, det förekommer ju hos oss också. Mm. Men jag har svårt att argumentera för det med mina elever, känner jag. så Utifrån de restriktioner vi ska följa. Ja. Så det får vara så. Det, det, är, det är ju inte kul. Nej. När man inte får träffa eleverna. Det är ju inte det. Nej. Men det är som det är. Det är bara att bita ihop, tänker jag. Och det, eh, som tur är så har jag ju eh, egentligen inte speciellt ont att vara själv och så. Eh, så jag tänker, det finns ju många människor idag som tycker att det är jobbigt att vara själva mycket. Och det, mm. eftersom jag nu också tycker att det här är extremt frustrerande, i alla fall, mm. så kan jag tänka mig att det finns folk som har det ännu tuffare. Liksom. Det går ja. ingen nöd på mig egentligen. Även om jag känner att... Eh, det liksom går ut över allting. Att jag får inte så mycket gjort på ett sätt. Nej. Det det som jag gör det är jag spelar Call of Duty. Som liksom blir en, någon form av ganska bra terapi med så här, små korta team deathmatch. Mm. Det är det som blir liksom rätt uh, um, underhållande just nu faktiskt. Mm. Och uh, tyvärr så har det väl blivit så. Det har blivit lite olyckligt- att uh, cyberpunk faktiskt släpptes när det har varit i en sån här um, man säga, en sån här tid att man kanske inte har varit ändå inte, alltså det låter ju så jävla hemskt att säga att man inte är i toppform men du förstår, det är inget allvarligt menat då Nej, nej Men, det men man jag, tror, jag tror att det är ett vanligt år liksom där, man hade, där det hade sett ut som vanligt så hade jag kunnat ta till mig cyberpunk på ett betydligt enklare sätt Mm för det Grejen med det här spelet så nu när jag ändå spelat ganska mycket är att uh, Witcher 3 till exempel, det kunde jag ju verkligen inte slita mig ifrån. Mm. Det, le, det letar jag ju upp till. till ja, när kan jag köra en timme? Ja. Ja, det var så att ja, min polare kommer om 45 minuter, min polare kommer om 20 minuter. Jag hinner springa runt i Witcher i 20 mm. minuter. Uh, så känner jag inte med Cyberpunk. Men när jag väl spelar så tycker jag att det är Underhållande mm. Men jag känner inte Nu måste jag spela Nej Det är ett jävligt svårt spel Att berätta vad man tycker om Det är lite så The Witcher 3 känns För min del mm. Men när jag väl sätter mig Och tänker att man nu ska jag köra det här Då kör jag ju länge Och då har jag ju ändå svårt att slita mig När jag väl har satt igång Ja det. Men det är trögt att komma igång Det är det Mm med det här. Sen glimrar det ju till då Det var väl i förra veckan som jag körde ett uppdrag i Cyberpunk Som jag konstaterade så här Det här var, som att det var ett av de bättre uppdragen jag har spelat i någonting mm, mm. Det var liksom så jävla väl regisserat uppdrag Och underhållande som fan hit och dit så det, Men sen liksom Ja det, det är någonting med det som inte känns helt så där det rycker inte i spelarmen, kan man säga så. Nej, nej jag förstår vad du menar. Mm. Så ibland, eh, ibland 10 av 10 och ibland 6 av 10, kanske. Men tror du att det är på grund av att det är så pass buggigt? Eller har de fått buggigt med det där? Eh, nej, då, det har inte kommit så många uppdateringar. Så att eh, de buggar som finns, eh, de finns fortfarande helt enkelt. Men sen så tycker jag att jag har varit ganska förskonad. Dels så är ju PC-versionen inte så buggig det är mer sådana här visuella saker som kanske förstör känslan mer än att gör det svårt att spela. Mm. Till exempel en sån grej som hände det var, var ett uppdrag då jag hade med mig två andra personer som jag skulle köra en bil och de flydde på motorcykel. Mm, mm. Och när en av de här karaktärerna körde iväg så stegrade han på sin motorcykel. Och sen fastnade liksom han i den animationen. Ja. Ah. Så han körde på bakhjulet hela tiden Samtidigt som man förstod att Han pratade med mig och nu ska han titta på mig Från motorcykeln Men liksom, då förstörde det ju liksom Det förstör ju Känslan av att vara i den världen lite Så skulle man kunna säga Det blir ju bara komiskt Ja, det blir bara komiskt Fick och man sen... tänka på när jag körde Skyrim När det här var nytt, det var ju också rätt bugget mm. Såna grafiska buggar Man kunde se en häströv sticka upp ur ett berg Någonstans liksom. Ja Precis, lite sådana grejer har det väl varit mm. och, eh, Men jag får ändå säga Jag har varit förskonad från Jag har inte blivit av med några sparfiler Och det har inte hackat för mycket Och jag har inte haft speciellt Många frame drops heller det, Utan det ligger där kring 45 Som jag har varit inne på tidigare Mm och det är klart att eh, det finns många idag som tycker att det är totalt ospelbart allting under 60. Och riktigt mm. så, så känslig kanske inte jag är, helt enkelt. Nej, det är inte jag heller. Alltså, jag klarar mig ju med 30 fps, om det är så. Ja, det gör egentligen jag också. Sen, Stabila 60 är ju göttigast då. Mer är väl mm. kanske skåskönare också. Men... Ja. Sen kan jag 60. ju säga så här. Eh, det beror ju naturligtvis på... Eh, hur det är med vissa spel för jag har kört så jäkla mycket Call of Duty nu så kan jag säga att det ligger jag kanske mellan 90 och 100 hela tiden. Mm. Sen visade det sig att det hade kommit drivrutinet i mitt grafikkort utan att jag noterade det och då är det så när det ligger nya drivrutiner och väntar så kan det ju bli att spelen hinner också uppdatera och då kör man på gamla. Och då blir det ospelbart och innan man kommer på, aha, kan det vara grafikgrejen som mm. har eh, kommit, så letar man ju ihjäl sig bland inställningar. Och då märkte jag, då kommer jag aldrig över 35 fps. Och då blev det ju extremt tydligt hur stor skillnad det är när jag har vant mig vid hundra och mm. går ner till 30. Så då kände jag, nej, det här klarar inte jag av att spela nu. Ja, okay. mm. så, så blir det Men det är klart Hade jag vant mig från 30 från första början I det här spelet Då hade jag inte irriterat mig på det på samma sak Nej. Eller på samma sätt Men ja, Då blir det ju en sån himla stor skillnad Jag tänker 30-60 Eller är det stor skillnad kanske Det kanske det är Ja, jag tror att till exempel om du, jag vet inte om du har kört Witcher i 60 eller hur mycket du har. Men jag tror att du har gjort det och du skulle gå ner till 30, då tror jag du skulle märka det. Ja, det skulle jag ju. Så, sen tror jag att om man bara vänjer sig så kanske det där släpper och så är det inte så farligt. Ja, ja men det är det jag tänker om man tycker att det är ospelbart när man går från 60 till 30. Ja, ja. Ja, första tiden kanske innan du hinner vända dig. ungefär ja, så. Det kanske är så. Ja. Ja. ja. Men i alla fall så. Det, eh, de är i alla fall eh, nu eh, CD Projekt. Red, oh, gud, CD Projekt Red har ju gått med, ut med en video där de i alla fall ber om ursäkt nu eh, på riktigt. Så att säga. Och det kan jag väl tycka att det kändes som en genuin ursäkt och det känns väl ändå bra att det var väl behövligt och det kändes ändå som att det var bra. Det kändes ärligt tycker jag. Någonstans tycker jag väldigt synd om dem också för att de har ju fått skjuta på releasen av det här spelet så himla många gånger. Mm. Och folk har ju blivit vansinniga och sen när det väl ska släppas så blir ju folk jätteglada och tänker att hoppas nu inte att de skjuter upp det här en gång till för att jävla ungefär. Och så släpper de det och så är det svinbuggigt och de kanske skulle ha behövt sitta med det till ja, det här året. Ja, det ju folk också blivit vansinniga. Så att de har ju verkligen varit i en... Det har ju varit en riktig bajsmacka för dem. Ja, det har det. Sen det som är det största problemet, tycker väl jag egentligen, det är väl att de inte säger... Man säger det har utvecklats primärt på PC. Det är ett PC-spel som sen liksom har kanske inte portats men som har försökt att flyttas över till de äldre konsolerna och det har varit oerhört mycket mer komplicerat än vad de trodde. Mm. Uh, och där har de väl ha velat, velat ha mer tid, utvecklarna, men har blivit pressade av så att säga, styrelsen mm. att det här måste ut till jul och nu ska det släppas, oavsett. IT till Atari all over again. Ja, något sånt. Så det har ju liksom... De mörkade ju de problemen och det är väl det som de får allra mest skit för. Okej, okay. det är så pass. Mm. Ja. För de har väl dragit in typ alla, spe alla exemplar till PS4 och Xbox One i alla fall. Uh, jag vet faktiskt inte hur Microsoft har gjort men med Playstation Sony säljer den inte på PS4 i alla fall. Nej. Nej. De säljer inga PS5-er heller. Nej. <laughs> det verkar de ju också ha dragit in. Ja, de Men, ja, just det Nej, men det är alltså Ja Det är som det är Och eh, Man får tänka så det, De säger det verkar komma eh, De har ju kom, de har inte släppt någon patch än. Tydligen så gör man skillnad på det som kallas för hotfix Och för patch eh, Så jag vet inte vad skillnaden är i alla fall. Men då man släppte en sån roadmap som det kallas. Vad kommer att hända fram till 2022? Och det verkar faktiskt vara en, en sån 1,5-patch på G nu. Okej. Okay. Och då kanske det kommer läggas till lite, lite uh, content och en del patchar. Uh, saker, buggar kommer att patchas bort. Så vi får väl se. Mm. Så. Och sen uh, är det väl också kvartal två ett första uh, gratis DLC också. Mm. Så det verkar bli så för lite kompensation så verkar det första delset att blir gratis för alla. Det känns väl orimligt att ta betalt för det nu kanske. Verkar det som de har tänkt. Och det, ja. ja. Då kanske man kan köpa ett billigare season pass då. Uh, ja, varför inte? För mer DLC, DLC borde man väl ändå. Fixa till ett sådant spel som verkar vara så stort och omtyckt trots sina brister. Ja, det, man har sagt att det har ju trots allt eh, hamnat ganska högt upp på sådana här årsbästa listor hit och dit. Eh, men då är det ju väldigt tydligt att det, nu pratar vi om ps versionen och ingenting annat. Och har ju sålt också. Men kommer de att släppa någon uppdatering till, säg, Xbox-versionen eller något sånt där då? Ja, men jag tänker att de eh, måste ju få ordning på de versionerna så att de i alla fall blir spelbara. Alltså man kan ju konstatera att eh, de kanske får eh, dra ner på lite effekter och sånt så att eh, spelet kan komma upp i 30 fps. Det är väl det som behöver göras liksom. För nu, nu säger de ju ibland så dippar det ju ner på typ 5 och det är ju helt sanslöst. Mm. Men om man skulle spela det på sig en eh, Xbox Series X eller någonting, borde det inte funka bättre då? Jo, jo då är det inga problem. Ja. Han säger utan det är de gamla konsolerna som är mm. problemet. För jag tänker lite så här: jag vill ju spela det där spelet någon gång. Eh, sen är jag inte säker på att min dator skulle klarar det superbra. Jag har ingen aning faktiskt. Jag kanske skulle kunna köra det på liksom, låga effekter eller sådär, men när det ändå känns som att det är sånt snyggt påkostat spel så kanske jag vill att det ska flyta på lite bättre än att mm. det ser ut som ett ps spel ungefär. Ja, just det. <laughs> så ja. då tänker jag att då kanske jag ska köpa det när jag får tag på en eh, den här generationens konsol. Ja, varför inte? Vad det nu blir, känns det som. Mm. PS5 kan jag i alla fall kanske gotta mig med lagom till sommarlovet, jag vet inte. Ja, det låter väl bra. Men då så, så det är det mest Call of Duty nu då som Uh, ja, uh, det har blivit så I alla fall den här veckan alltså det är, Jag har ju inte lagt ner Cyberpunk helt Men den, uh, sen i söndags har jag inte spelat uh, Någonting alls Nej. Och det är ju trots allt det är ju Eller kanske till och med sen i fredags Så snart en vecka då mm. Men men, det kommer nog tillbaka I alla fall Det är, är också någonting som man har märkt det, det som många har klagat på de har lagt upp lite så här jämförelsevideos med GTA 5, hur bilar beter sig och hur eh, andra saker beter sig eh, mm. i, den, i, i de olika världarna och det, det märks ju tydligt att eh, um, det här är inte spelet som du liksom kan ställa till kaos i på samma sätt som du gör i GTA mm. och det tror jag också många kan ha blivit lite besvikna på att eh, för det har ju hetat lite, har jag märkt att det känns som. De gör bara ett GTA. Aha. Alltså, li lite så har det ju ändå snacket gott, Men. Det, så säger, De har inte bara gjort ett GTA 5-spel. De har gjort ett rollspel trots allt. Och det tror jag att några kanske har blivit lite besvikna på. Men det känns ju som att det har mer liknelser med DO6 än vad det har med GTA. Ja, verkligen. För DO6 känns ju också lite om man. Med, med den med de tiderna smått mätt om man tänker på de olika, i alla fall ettan, trean och fyran att det känns ju ändå som att man är ganska fri och springer runt och sådär men egentligen ja. är det väl inte så men man får den känslan om att man kan springa mm. runt i en stad och göra lite som man vill ja. men det är ju ingen idé att eh, börja tjafsa med polis eller något sånt där för då är du död Ja, och det är väl i det här också sen tycker jag att eh, du verkar kunna spela det på ganska ganska många olika sätt också eh, jag hade ju först tänkt att uh, jag skulle Spela med uh, kanske jag sniper rifle hade jag nog Tänkt mig att spela med mm. um, Och sen kanske uh, Något annat som är assault rifle eller sånt Men nu har det faktiskt blivit uh, Pistol och uh, submachine gun Landade det i till slut och sen uh, Har jag valt Några olika sådana här varianter Som jag, uh, jag vill uh, Ha en Alltså du, du kan installera olika chip i dig För att mm. få fram uh, olika funktioner då tänkte jag så här att det kanske borde gött att ha någonting med stark melee. Alltså att man kan slå folk ashårt. Det finns det en mod som heter Gorilla Arms. Mm. Eller så finns det så att man liksom har knivar i handlederna. Men det landade faktiskt på så jag kan skjuta iväg en liten granat ur handen som är som en tranquil tranquilizer. Mm. Så där finns det ju också lite olika spelsätt. Så det, det är ett sätt för att för jag har märkt att vissa uppdrag så ska man inte döda någon. Mm, mm. Och då istället för att ha kanske en speciell pistol med non-lethal eh, ammunition så har jag istället den här granaten då för att oskadliggöra en snubbe mm. som jag inte ska döda. Så det har funkat ganska bra. Fan, melee brukar vara ganska kul att köra i sådana spel. Ja, och nu blev det ju inte riktigt så då, Som jag hade tänkt från början Så det, det är ändå ett sånt Kanske lite positivt betyg Att det, det fanns lite olika saker att välja på Och det blev någonting som jag inte alls hade tänkt mig Nej det, Man anpassar lite grann Efter hur man vill spela helt enkelt Ja För så vet jag att det kunde vara med Deus 6 också Att man tänker att man de gångerna som jag ville, ah, men nu skulle jag nog vilja köra lite kulspir utan lite mer action men så märker man att det är, nej jag spelar inte så Nej. jag vill smyga upp på folk bakifrån och köra en kniv i dem, ja, det är det jag tycker är kul mm. Sen har jag märkt att jag har väl varit ganska jag brukar inte vara så bra på det här med att smyga och eh, det har jag väl lyckats lösa några gånger i det här att man kan liksom, eh, hacka lite personer och så där. Det är en stor del av det här spelet också som jag började att lära mig lite nu hur det funkar. Mm. Kanske tyckte att de var lite dåliga på att förklara hur vissa saker fungerade. Eh, men då har man fått lösa det själv istället. Och man har även kunnat kanske lite... Eh, IGN brukar ju ha en sån guide. Och den har jag Aha. kanske titt, tittat det lite också. Ja, men du ska tänka så här när du ska göra det här. Jaha, mm. ja, men... Och så har man börjat att lära sig. Så det var det kul. Bland annat så kan man liksom... Som jag har gjort några gånger att... Uh, man installerar ett litet hack i en person så att den personen blir illamående och börjar spy. Mm. Och då kan ju andra karaktärer gå fram till den personen och liksom försöka... Hur är det med dig? Och då mm. kan man smygga förbi och sånt där. Och så... Mm kan man ta över kameror och eh, skanna eh, hangaren du ska in i, till exempel. Mm. Ja, det är det spelet nu blev jag sugen på riktigt. Mm. Men jag får, jag får vänta, helt enkelt. Ja. Och de där sakerna tycker jag faktiskt är ganska coola. Eh, även om det kanske ibland blir lite a inne är kanske lite svag ibland. Att eh, man kan utnyttja att den beter sig lite underligt ibland. Mm. Och det är klart, det kanske kommer att bli tråkigt i längden. Men, men, vi får se. Jag har ju spelat ganska... Jag tror att jag ligger på 25 timmar, ungefär. Sådär. Ja, ja. Och har nog i alla fall halva eh, huvudståren kvar och ganska mycket eh, sidouppdrag och sånt. Eller väldigt mycket sånt. Mm. För det är väldigt många sådana som är... Eh, om du tar upp kartan och kollar på olika uppdrag på kartan som du liksom har åkt förbi och sådär mm. um, så är det ganska många som det står very high på. Och det har jag läst till att då betyder det att din level uh, är så mycket lägre än fienderna att uppdraget kommer att bli väldigt svårt. Okay. Och då kanske jag tänkte att ah, jag testade ett sånt uppdrag. Och då var det så att uh, alla fiender i det rummet one-shotade mig. Och jag tänkte så här, okej, okay, om jag provat några gånger så försökte jag verkligen att smyga runt. Så kom jag runt en person och skulle kväva ur honom med en sån här liksom, stealth-attack. Men då mm. blev det, han bara bröt sig loss och vände sig om och sköt med huvudet. Så jag kunde liksom, nej, det här går inte nu helt enkelt. Då handlar det egentligen inte om skills utan man du har helt enkelt för låg level för att göra det. Ja, och det kan ju finnas olika åsikter om man tycker att det är bra att det är så Men det är ju lite rollspelkänsla över det i alla fall, tänker jag Det är så det är, så det är i rollspel, du kan ju inte spöa om starkaste finare i Final Fantasy förrän du har levlat Nej Och ja, så det, vi får se, jag får levla, jag tror att uh, um, maxlevel är 55, tror jag Och jag är väl 22 nu eller något, så jag har ju en ganska bra bit kvar där Mm och det vet man ju i alla fall på Witcher 3 Att när jag märkte att nu är jag tillräckligt bra För att klara allt Då var jag inte inte maxlevel Utan Det går ju säkert att klara det här spelet Utan att vara ja, Det är ganska sällan som jag level levelcappar I spel mm. I alla fall single player. Jag har varit nära på Diablo 2 Några gånger men jag orkar liksom inte När man har kommit till typ level 93 94 Nej, för då måste du ju köra så jäkla mycket för att få en level bara. Ja, precis. Det är liksom en hel kväll nästan. Mm. Och det var liksom en, en sån rolig grej. Jag provade det där, så bara det är väl Final Fantasy är det 15 som är det sista single spelet eller är det 14, jag blandar i det är 14 15. är ju online, va? Mm. och så är det 15, ja, precis. Uh, körde Final Fantasy 15 och hade klarat spelet. Och uh, um, så läste man så här: det finns en secret boss. Ja men det, det är en klassiker mm, Ja såklart Och då läser jag, ja, då behöver hela ditt party vara maxlevel ja. Så då börjar jag så här Och uh, då börjar jag läsa på Och jag tyckte det var segt Så in i helvete Men jag, jag nutte ändå på Och sen tänkte jag ja, men Jag läser på lite om den här bossen Och så kollar jag på ett klipp Och det visade sig att den här bossen Tar typ två timmar att få ner <laughs> Och det är om man klarar sig så långt Och då känner jag bara så här Nej, det här kommer fan inte jag orka Jag tittar på den här jävla filmen istället Och så ser jag vad som händer Ja, men det är ju som de där svarta bossarna I Final Fantasy X var ju också Helt orimligt jävla svåra Då kände jag också att, Nej, mm. det där skiter jag i ja, Nej, det här var någon jävla boss tror jag Som eh, en stor mask som är under marken Jag vet inte om det är någon klassisk Final Fantasy grej En ja. sån typ En typ sandworm eller? Ja, typ Ja, Det finns väl i några av dem där, i alla fall mm. i sexan vet jag, för man kan göra en bugg med dem. Mm. Så man får alla items i hela spelet. Ja, nice. Mm. <laughs> Den brukar jag utnyttja. Men vad säger du, ska vi dra igång med fortsättningen av förra veckans ämne, får man väl kalla det? Ja, det kan vi göra. Det var gött att få höra lite om Cyberpunk, så att vi har koll på hur det går för dig, helt enkelt. Mm. Vad bra. Ja, Jag har inte spelat eller kollat på något sådär som är jättevärt att säga mer. Eller jo, jag köpte Hotline Miami, har jag gjort. Aha, okej. Okay. För att testa. Och det är 100% trial and error och man dör en miljard gånger. Och sen måste man kunna bana typ utan till så man kan gå vidare. Ja, har Men det är jävligt tillfredsställande när man klarar det. Ja. Och så skaffade jag tvåan och då blev jag så förbannad så jag avinstallerade det. Ja, okej. Okay. <laughs> så jag ger en ny chans någon annan gång. När jag kanske är lite mer utvilad. Ja, jag förstår. Så det är väl det. Är, det, är väl det. Och ja. Mer än så behöver jag inte säga. Men vi var ju inne på det här. Jag kan inte begripa eller jag kan inte förstå att jag tyckte att det här var bra. Eller att jag har spelat eller kollat på det här. Och eh, vi kände väl lite grann att det finns lite mer att säga om det innan vi knyter ihop säcken för det ämnet den här gången. Det kommer ja. ju komma fler sådana där och det finns säkert fler som jag bara inte kommer på. För det som jag har skrivit ner, det är ju mest sånt där som, var, som fanns förr. Ja. För det känns ju lite som att från säg Xbox 360, PS3-generationen så känns det som att spelen ändå höll rätt hög klass eh, ja. rent generellt. Absolut. Det, det finns ju alltid mycket skit som släpps naturligtvis Men eh, ändå så kan man ganska enkelt få tag på riktiga toppspel egentligen mm. Medan i tidigare generationer så fanns det väldigt mycket skit Ja, precis Och då kunde det vara också de tiderna när man inte köpte så mycket spel Eller inte fick så många nya spel per år eller man kanske inte hade möjligheten att hyra mer än en film någon gång då och då mm. för att det kostade typ 50 spänn att hyra en film. Och då fick man ju hushålla med det man hade tillgång till. Ja, precis. Så är det. Och då kunde det vara så att det var någonting som var riktigt skit som man lyckades underhålla sig med ändå. Jag vet inte om det kanske är nyhetens behag just då och så Lyckas man fastna vid det? Eller vad det nu kan vara. Och sen så här i efterhand så tänker man hur i helvete har jag kunnat ägna tid till det här? Mm. Ja, jag förstår det precis. Um, men det var ju så som du säger på den tiden att uh, ja, man spelade det som man hade tillgänglig till exempel. Mm. Och ja. Ehm. Um, inte alls samma sak idag, förstås. Utan man väljer det man vill på något sätt. Ja. <laughs> på ett helt annat sätt. Nu är det ju väldigt lättillgängligt plus att eh, spel till PC till exempel eh, köper du ju billigt och väldigt enkelt via en tjänst som Steam eller eh, Origins eller vad det nu kan vara. Och så har man så pass snabbt internet så du bara laddar hem det och installerar och så spelar du det. och Sen så är det någon, är det någon rea någon gång där du kan köpa bra spel för liksom en 20-lapp. Det mm. fanns nog inte ens på kartan på den tiden. Nej. Om det inte var en 8-bit spel typ sent 90-tal, de kunde du köpa för kanske en 20-lapp. Ja, just det. Så är det ju. <laughs> Men det var då. Så det ja Någonstans vill jag ju komma med den förklaringen Så de grejerna jag tänker på Specifikt är ju ganska gamla Grejer mm. Så det är inte bara att det är retrofilen I mig utan Det känns som att det är svårt Att komma på Någonting nyare Som har varit kast men som man har Plågat sig igenom ändå För ja. det är väldigt lätt att bara skita i det Och skaffa ett nytt spel ja, ja. Så då ägnar man liksom inte tid åt det Nej PS1 kanske är det senaste jag kommer på. PS2 hade ju också mycket bra. Ja. Just det. Så Men vad kom... har du... Ja. Ja. Nej, pratar du? <laughs> Nej, jag tänkte bara kolla om, det var du, om du kom på någonting så här. Ja, alltså... Eh, någonting som jag eh, vill prata om det, det är ju snarare det är en film då, förstås. Eh, ja, men vi kör film. Eh, ja, eh, jag vill prata lite om en Godzilla-film. Mm. Och eh, inte en japansk sådan och inte någon av de senare som har kommit utan den Godzilla som har komm som är från 1998. Mm. Eh, och det kommer jag ihåg. Det, det är ju en sån här riktigt stor popcornrulle som, som dyker upp på sommaren som man kan gå och titta på. Det, det är underhållande i de här två, två och en halv timmarna, eller bara nu kan det ha varit. Jag kommer ihåg att jag var på den här på bio med farsan. Och eh, på den tiden, då visste man ju Godzilla är en stor ödla. Mm. En dinosaurie typ. Så man hade ingen, eller i alla fall inte jag, hade ingen större koll på... Eh, hur ser hans origin ut och liksom vad har han för lore Godzilla nej, nej, utan så utan det, ja uh, så jag kommer ihåg att jag tyckte att den här var jävligt häftig och den är ju fortfarande uh, vissa saker faktiskt väldigt väldigt snygga praktiska effekter i den som mm. jag har sett uh, när de har gått igenom uh, lite effekter i filmer och sånt där så uh, den ser ibland lite pajig ut men är ibland väldigt väldigt snyggt gjord också mm. Um, och jag kommer ihåg att jag tyckte att den var Underhållande som fan Den har ett jävligt snyggt slut Som är lite så här uh, Lite larvigt naturligtvis Men som också är typiskt den här blockbuster Popcornfilm Slutet där liksom, åh det kan komma in till Du vet sådär ja. uh, Och ursäkta ifall jag förstör någonting nu Men så var det i alla fall um, Men den här har jag Vid några tillfällen Trots allt sett om Mm och den är inte alls Så fascinerande Som jag kommer ihåg den Nej. Utan eh, nu när man har fått Lite mer Alltså jag har ju sett typ alla Godzilla-filmer, alltså mm. inklusive de 35 japanska Som finns <laughs> De från typ 50-talet Ja, och det får man säga, den första är ju Nästan lite Skräckfilm på något mm. sätt mm. Eh, Sen blir det ju Totalt urballat har du sett den tecknade serien som gick på tecknade kanaler? En jag i tror faktiskt inte att jag har gjort det. Jag kan ha sett på Youtube i vuxen ålder lite mm. sådär, lite klipp från den, men har aldrig liksom tittat på den. Det har jag inte gjort. Jag tror fan den fanns med svensk dubbning, men jag, ja, jag ska inte svära på det. Nej, men alltså, grejen med den här filmen är när man har blivit lite fan av Godzilla och liksom gillar klassisk Godzilla och hur liksom odjuret Godzilla fungerar mm. så blir det lite tråkigt att de liksom försöker hitta ja, om det här skulle hända på riktigt om det kommer en så här stor ödla hur skulle det då ha kunnat gå till mm. så liksom det ska vara lite verkligare man försöker göra det som en katastroffilm nästan. Ja, det var bra sagt det kunde inte sagt det bättre själv man försöker göra det som en vanlig katastroffilm antingen med när det kommer en stor storm, eller en mm. vulkan som får ett vulkanutbrott, som är uh, Dantes peak till exempel. Ja. Men uh, tyvärr så stör jag mig på det så mycket idag att jag tycker att han blir för barnslig. Och uh, köper inte handlingen i den riktigt. Nej. Uh, och så tycker jag att det är en absolut fulaste Godzilla också. <laughs> Men det har väl också att göra med att alltså, den klassiska Godzilla har ju liksom så här, ganska speciell design och liksom, det finns väl inget, ingen varelse här på jorden som är lik den. Nej. Utan i den här amerikanska ser väl Godzilla mer någonting sån här Komodo-liknande. Alltså mm, det är en sån här ödla som har utsatts för strålning och blivit jättestor. Och så är det ju en klassisk Godzilla-grej visserligen, men liksom här de besöker Tjernobyl, där maskarna är jättestora för att de har blivit radioaktiva. <laughs> Och liksom, jaha, det här är förklaringen. Det är, så liksom, nej, det här vetenskapliga tjafset, det orkar jag liksom inte med. Sen vet man väl också att Tjernobyl, där är ju allting bara stendött. Mm. Um, precis. Så då blir ju inte det trovärdigt heller på något sätt. Nej. Så är det nog. Men ja, i alla fall alltså, den har ju helt klart sina stunder men det hade nästan sett det som en bättre film om man hade kallat det något annat än Godzilla. Okej. Okay. Lite så. Det känns som att den skulle de skulle ta det här namnet och så göra en egen grej av det och det köper jag inte riktigt idag. Jag men jag alltså jag tycker är... väl, jag ty kan väl tycka så här liksom Godzilla ska förstöra byggnader och liksom de ska sätta in militären och skjuta på Godzilla. Men det ska liksom inte hjälpa. I den här filmen, man får inte döda Godzilla med tre granater. Nej, han är ju unförstörbar. Liksom ja, så det är han ju inte i den här filmen då. Och det blir ju också så det, nej. Man att få någon logik i det och så blir det bara skit. Ja, eh, men nu är det ju kul. För nu är det ju... Eh, jag tycker ändå att de två senare Godzilla-filmerna har trots allt... De har varit helt okej okay, i alla fall De har mm. gått och se, jag tyckte jag den eh, Tvåan där eh, King of Monsters heter den väl eh, Den var jätteunderhållande Där fick man jättemycket klassiska Monster och jättemånga slagsmål Det, är ju det, liksom, det, de det var precis det men, ja, Och nu kommer det ju eh, Här nu, förr eller senare så dyker Den väl upp i alla fall, den här Godzilla versus King Kong Det hade ju varit något, King Kong har ju sett Ja, och det ska 70-talaren det... och den, vad är det, typ 2003 eller när fasen den kom mm. Nu vågar jag inte svara på ifall det är en 60, 70 eller 80-talare, den japanska King Kong vs Godzilla utan det är en sån, ett klassiskt koncept i den här världen som de nu gör mm. i amerikansk version, då. så det, det ska väl ändå bli underhållande, tänker jag Det har väl varit jävligt mycket rättighetsstrul när det kommer till King Kong Ja, eh, lite tjafs fram och tillbaka Så där har det ju varit Men nu har det ju löst sig i alla fall Så nu får vi se vad, hur det här kommer att bli Och tack vare det strulet Som Nintendo fick ha eh, karaktären Donkey Kong ja, just det. Men det är en helt annan historia Den behöver vi inte ta nu Den, har Nej. De flesta, den känner väl de flesta till Som har något form av tv-spelsintresse Ja, antagligen Vi ska se här Godzilla vs Kong och de, faktiskt som jag tycker om att eh, från den första till den andra eh, filmen så byter de ut ganska många skådisar men till just den här så verkar de eh, faktiskt ha fått med eh, samma som är med i den andra filmen och det gillar jag men några nya, eh, Skarsgård ska vara med till exempel, Alexander och eh, huvudrollen gör väl av hon i, som jag tappar namnet på nu tyvärr men hon som gör 11 i Stranger Things okay. Millie, Bob Millie Bobby Brown heter hon Uh, säga 40 äh, gånger Ja Det är ett sånt namn som Det är jävligt roligt att säga snabbt en gång Ja Millie Bobby Brown För det är väl så hon heter Ja Nej för det är också Sån här grej som kan kännas Så fruktansvärt sunkigt med Uppföljare Att när de byter ut Alla skådisar typ Utom kanske en Mm det, jag vet inte, och så fanns det samma karaktärer. Det blir jävligt sunkigt. Ja, ja men här började det alltså, det som ändå är mellan 19 och tvåan, det är väl att det är helt nya karaktärer också. Det är inte mm. så att de bara har bytt skådisarna. Utan ja, det, okay. Men samtidigt så kan jag känna så att det, det fanns lite Lösa trådar från den första Som kanske bara helt släpptes Men det, det får man väl bara acceptera Det är ju ja. trots allt en monsterfilm Och jag har ju samtidigt suttit och sagt att Jag vill framförallt att det ska vara monster som slåss Och då får jag ju faktiskt skita i de mänskliga karaktärerna lite också. Mm. Ja, vad fan Det är väl inte människorna som man är intresserad av Nej I en sån film Kaiju-film där det är mänskliga karaktärer som, Nej, man bryr sig inte om dem Mm. Sen får jag också säga att de har lyckats, och eh, omslaget eller postern till den här eh, filmen är jävligt snygg. Den är så jävla mycket 80-tal. Så att det, jag hoppas verkligen att det är den som de kommer att använda. För den är riktigt, riktigt. Den är, vet där att det kom på 80-talet så kom det lite så här B-science fiction. Mm. Och liksom B-fantasy All möjlig jävla märklig skit Det känns som att de har gjort Ett sånt omslag Så att det, det blir fulsnyggt äh, Apropå B-fantasy Från 80-talet, jag måste någon gång Se om filmen Krull <laughs> Ja, det måste du faktiskt <laughs> Den vill jag ändå minnas vara ganska kul Ja, det tror jag eller det är väl science fiction och fantasy Är det inte så mycket just ja, ja, Ja, det är nog allt på samma gång skulle jag tro Så är det ett roligt namn också Ja, krull <laughs> Ja, en sån poster skulle man ju inte kunna ha i Sverige Om man bara har en spritpenna det kört <laughs> Ja, exakt Då kan man väl säga att då blir det inget R längre Nej, exakt <laughs> Nu får du på mig Ja Uf, Så Vet vi, jag kommer att tänka på som jag eh, spelade en gång i min tonår, och jag kan för mitt liv inte begripa att jag eh, la så mycket tid på det. Nej. Eh, för det var. Det, det, jag, fuck, jag hade varit jag i sjunde klass, kanske. Mm. Och eh, hade spelat skiten ur alla spel jag ägde. Vilket inte var Aha. så många då. Men Nej. de jag hade, hade jag spelat ganska mycket. Och så eh, var det en polare mig så sa, ja, men jag har ett spel, jag så alltså lite av spel, du kan få köpa det för en hundra lapp och bara såhär, ja, superbra ju. Eh, nytt var det ju också, för det släpptes år 2000 tror jag. Mm, okej. Okay. Så att det här måste väl vara när jag gick i åttonde klass kanske till och med då. Mm. Så körde jag det och spelade skiten ur och det och helt omöjligt jävla spel. Det gick ju för alltså det jag kan minnas av det är att du springer runt med svärd och sköld och så kommer det monster och så ska man skydda sig med sköld. Ja, kanske inte helt olikt Dark Souls på det sättet förutom att det här var drit. Ja, okay. Ren drit. Men jag tvingade mig själv att försöka komma längre och längre hela tiden fast det var obalanserat som helvetet. Man fick slå typ en miljard slag på fienderna för att de skulle dö okay. medan de kunde typ peta på en så man i små bitar ungefär. Mm. Jag tror jag gillade miljöerna lite grann eh, Men Gameplayet minns jag var så jävla Ruttet och så kollar jag på Någon sån här let's play video På youtube för, för jag vill inte Spela det igen, herregud Så bara för att eh, Bara för att Uppdatera mig, ja, men hur fan var det här spelet egentligen Och jag, att Hur i helvete alltså, Jag tror att jag gillade det nog inte Egentligen men jag vägrade också inse att det var sån fruktansvärd skit. Ja. Så jag liksom spelade hur mycket som helst bara för att jag inte hade någonting annat. Alltså verkligen en ren desperation, jag måste ha något att spela. <laughs> Och jag vet inte hur många som har spelat det här, men det heter Crusaders of Might and Magic. Det är jävligt grymt namn i alla fall. Ja, det är ett coolt namn. Det var svinkult omslag. Plus att det var i Mike the Magic-universumet och det är ju bra skit liksom. Ja, får jag bara fråga, minns du hur omslaget ser ut? Det är, en, är det en, en snubbe som skjuter eld med handen på det, typ. Kanske på det amerikanska omslaget, men det europeiska omslaget ser det en massa blodsplattor, tror jag. Aha, ja, okay. Nu måste jag göra en googling här nu. Gör så. Men det amerikanska ja, men... omslaget är ju i så fall mer. Ja, men representativt för vilken skit det var. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det är ändå skit. Det här, som du sa, i den här världen som det utspelar sig, det, runt där när du gick i åttan och jag i sjuan då, så känns mm. det som den Mike and Magic-världen var jävligt stor då. Ja, alltså Hero-spelen är, liksom, äh, är ju äh, ja. guld. Mm, det känns som det var väl någonstans där Heroes of Mike and Magic trian som blev jävligt stor, känns ja, det som. Ja. Och sen vet jag inte hur de som är där efteråt Jag vet att jag har typ spelat femman och att inte det inte var alls samma sak Så jag tror att de verkligen, verkligen, verkligen toppade där och då med det Ja, jag tror fasen att det finns sju stycken eller någonting Ja, det gör det säkert, för jag vet att det kom väl för inte så jävla länge sedan ändå Jag tror inte det mm. Nej, Och det var väl också lite det där som jag kände mig lurad av på något sätt För att det här var ju under den tiden som jag spelade Heroes of Might and Magic 3 som mest Jag och en polare varje gång det var typ fredag Så drog jag alltid med honom hem Direkt efter skolan Och så satt vi vid hans dator Och körde Heroes of Might and Magic Fritt, man får välja en bana bara som man kör Och så ja, brukade det. vi antingen köra som allierade Eller så kom vi bara överens om att vi inte skulle attackera varandra för att då hade jag inte haft en chans i helvetet för här med strategispel är inte min grej. Nej. Men jag tycker att Heroes-spelen är jävligt roliga. Så ja, och så tänker man okej, okay, här har vi Crusaders och Might and Magic för Might and Magic-rollspelen alltså vad ska man säga originalserien som inte är en spin-off som Heroes mm. är var ju också väldigt populärt, har ju alltid varit det. Ja, just det. Mm. Och jag tror att jag har varit med när de har spelat jag, Might and Magic 8 eller något sånt där. Och det såg ju svinkolt ut när det kom. Så ja. man tänker ju, ja, okej, okay, Might and Magic är ju credit, men Crusaders of Might and Magic var så jävla uselt. <här> Oj, så jävla uselt. <här> Så ja, ja. Jag, och just att jag vägrade inse det också. Jag spelar hur mycket som helst. Ja, men det är en, en sån där, det, det pratar eller? vi ju lite om. Att man, <laughs> det där att man gjorde, man vågade inte, som alltså man kanske kände i hjärtat på något sätt. Där att det här är inte bra, men ändå så kämpade man så <laughs> med Ja, som när vi hyrde Dragons Lair till Nintendo bit var också ett sånt tillfälle. Man vågar liksom inte in erkänna att det här är ju skit. Det går ju för fan inte att spela. Nej, exakt. För att det var så jävla snyggt och kände kändes som ett tufft koncept. Ja. Mm. Riddare, drake, prinsessa. Men ja, det såg snyggt ut på omslaget och var ju ett känt arkadspel men Nintendo bit versionen var fan ospelbart. Ja, <laughs> Idag kan jag ju ta mig ganska långt på det men det är ju för att jag inte är sju år nu. Mm. <laughs> Nej, så jag känns som att eh, Crusaders Might of Magic, det kunde ha varit säkert, det skulle kunna ha varit liksom bra. Det fanns ju liknande spel ändå eh, som kanske kom efter som var liksom bra med den dagens måttmät. Jag hade, spelade väldigt mycket Die by the sword, vet jag, något år. Före mm. Som var ganska innovativt För sin tid det Har ju inte åldrats bra för fem öre, Men som var ganska Nej. coolt För du svingade svärdet genom att svinga musen Aha, Ungefär ja, som när man som i Skyward Sword Att använda din Wiimote Ja Eller det finns även något uh, ja, Det blir inte riktigt samma sak förstås uh, Det var inget jag tänkte komma med ett jättedåligt exempel. <laughs> Okej. Okay. Så Die by the Sword tyckte jag ändå var ganska underhållande. Sen fanns det ju något vikingspel som heter Rune. Ja, just det. Det känner jag nog igen. Faktiskt. Som också var jävligt häftigt i alla fall på sin tid. Jag har inte spelat det nu på senare dagar. Det kanske inte åldrats bra. Men då var det ju fruktansvärt allt. Mm. Och ja, Crusaders och and Magic hade ju kunnat vara kanske ett sånt spel, men nej, eh se synd men det var ofan ospelbart Mm <laughs> Så det är verkligen sån där spel Som jag kan tänka på hur fan Stod jag ut Ja det. Ja, jag förstår Jag hade ju lika gärna kunnat eh, Rita en egen Gameboy sitta och peta på mm. <laughs> Vilken syn jag fick nu Ja jag hade ju fått ut mycket mer av det Ja klippa ut papper i en Gameboy-form och sitta och peta på Ja, det låter vad heter det? Givande Ja, mer givande än Crusaders of Might and Magic Men någonstans kanske skulle vilja prova det igen för att se om den ändå går att spela fast det är dåligt Men för min kompis sa ja, men jag klarade det det var inga problem så, men gick ju inte att skada fienderna det var ju helt genom ruttet. Ja, Det blir ungefär, eller inte skada fina. Känner du till det här Nästan fanprojektet Som heter Dink Smallwood Ja, det spelade jag jävligt mycket Ja, det har väl varit uppe någon gång I podden kanske, men det kommer jag ihåg Det fick jag med på en sån här PC Gamer-skiva mm. Det var väl Freeware som det heter Så liksom det delades ut till alla Som hade en tidning, mer eller mindre mm. Och det är ju bara att ladda hem idag Om man vill spela det idag, och det ska ja. ju funka på Moderna datorer, så att säga Spelade um, du på, en, på min uh, MacBook Pro Som uh, jag hade tidigare Ja um, Men då visade det sig att den har väl Vissa saker i det där spelet som gör det uh, För det var så, jag kommer upp Fan, jag spelar ju detta, det här hela spelet mycket. Jag, jag drar hem det Och så kör jag igenom det Det kan ju omöjligt ta så lång tid nu när jag är Vuxen, liksom mm. Det jag klarar väl jag hur lätt som helst Och så, det gick bra jag sprang runt där och jag levla och jag låste upp den där eldbollen som uh, man kan slå ut fiender på lite distans på så gör det lite lättare. De här gråsuggorna som man slås mot i början. Ja, och så så var det så här, så uh, sparade jag och så gick jag och här, ah, här står det en soldat, undrar om jag kan slå ihjäl honom. Och så gjorde jag det. Det var ingen som helst problem. Det var lite kämpigt, men jag hade några sådana här potions, så det gick bra. Mm. Och sen blev jag så här, vad fan är det jag ska nu då? Ja, men jag sparar. Och så letar jag och letar jag och letar jag och så nej, här hittar jag ingenting. Och sen, äh fan, jag, får, jag skäms ju nästan, jag får kolla på nätet. Mm. Och sen så står det så här, speak with the guard at the south house. <laughs> jag bara, Jaha, det var han jag slog ihjäl. Kan man få honom att komma tillbaka på något sätt? Nej, det kan man inte. Och då tänkte jag, nej, jag, jag sätter mig inte och spelar om hit. För det har ju varit lite level nu så Jag, jag har levlat lite nu så jag orkar inte Men jag tror det var något liknande när jag körde det senast För jag tänkte nog exakt samma saker Jag spelade det eh, När vi fick vår första PC Alltså Windows PC mm. Ja, det är ju samma här 98, kanske var 98, 99 där någonstans eh, Och så vet jag att jag Lånade det av en polare På ja. CD-ROM För han hade ju köpt en eh, sån riktig version eh, Och... Det spelade ju skiten nu också Men också det här vad fan ska man gå någonstans Och nu när jag spelade senast Jag tror fan det var en softlock råkade ut för Jag tror fan när jag åkte tåg från Stockholm Eller någonting och att och spelade på tåget Ja Och så tror, jag undrar fan om inte jag körde på Någon telefon också Ja just det Det kanske, det är, kanske man skulle sitta Och latcha lite med, med mobilen Ja Det är nog omöjligt nu ska vi se. Ja, det fanns fan i mig på Google Play Dink Smallwood ja. HD Nice Fan, nu blir jag ändå lite sugen på att ladda hem det Ja, det blev jag också Då har vi nästa veckas avsnitt avklarat Ja Jag vet inte, men jag, fan, jag vet att vi har pratat om det lite förut Men det kanske inte spelar någon roll Jag tycker vi ska ägna ett avsnitt åt Dink Smallwood Ja, och kanske mer sån här Det är väl ett. Det blir inte utvecklat som en studio, va tror jag inte. Det är väl ett sånt här. Vad fan är det det heter? Det är väl ett indie va Ingen aning faktiskt. Ja, jag tror det. Ja, nej, men vi bestämmer det. Så ja. spelar vi det till nästa vecka. Ska vi se. Fasen, jag har en del kvar på min lista där. Eller har du någonting mer du skulle vilja ta? Ehm um... Ja, jag kan väl alltid plocka fram någonting. Så är det väl. Mm. kan väl prata om en, en film som kom i den här skarven innan superhelt-filmer blev en grej. Mm. Ungefär i samma tid som Batman Forever kommer, kan man väl mm. säga. Och innan Spider-Man-filmerna kom och gjorde coola igen. Ungefär så. Mm. Och det är den här superhjältekaraktären som är kanske lite mer spån. Åh, ja, ja, ja. Och det var så här, det var en klasskompis till mig. Han, hade, han fyllde år och skulle ha fest. Mm. Och så har han sagt att vi ska hyra spån till festen. Fan, så var, Så hade han varit typ sen att han hade bjudit alla, killar han kände. Vi kan vi mm. ha gått i fyra, femman kanske något sånt där. Och så satt vi ett sånt här stort gäng på typ 20 pers som var rätt mycket då i den åldern och har en mm. kalas med hemma. Och kollar vi på spån. Och där och då så var ju den hur cool som helst. Mm. Men där kan man ju prata om en film som absolut inte har åldrats med värdighet. Och som kanske inte ens var bra när den kom. Nej, antagligen inte. Men den, den var väl i alla fall... Alltså den var ganska mörk. Emellanåt, liksom ja. hur det här går till att han, det är väl typ såhär, han gör väl, han är väl någon form av gangster slash hitman som gör uppdrag åt någon och så ställer han upp på att göra ett sista uppdrag. Mm. Och eh, så blir han förrådd och de tänder eld på honom och han kommer till helvetet. Ja. Där han gör någon pakt med Satan och får komma tillbaka, men han blir lurad och kommer tillbaka typ tio år senare eller något sånt där. Mm. Så hans familj har gått vidare och så ska han ju då göra uppror mot helvetet, typ. Något mm. sånt. Serietidningen, ville jag minnas, var jävligt cool. Den, jag vet ju att eh, en polare till mig hade flera av som vi brukade läsa och så brukar vi kolla. Alltid bläddra till de blodigaste sidorna. Ja, det förstår jag. Så jag var ju superhypad när den kom. Mm. Men nu kan man säga, nu kan man ju titta, 3D-effekterna är ju förståeligt nog då. Total katastrof. Och det kan man väl leva med. Men det känns som att det, det är något annat som uh, inte funkar med den idag. Mm. Uh, det blir ju, det är ju snudd på faktiskt att det kanske kan bli lajbancitet över det. Ja, den, men den så den skulle, var det ju det som Mortal Combat för någon månad sedan. Den, var den, ju, den, skulle, den skulle kanske kunna vara där och skvalpa att den är så kass att den uh, blir värdelös. Men jag kommer verkligen ihåg att jag kommer ihåg det var på den tiden om man säger så nu, det är väl preskriberat eh, eh, som folk laddade hem ganska mycket film mm. innan man började använda Netflix och det här på ett annat sätt och kommer ihåg att eh, jag lyckades få tag i spån och då har jag i min tanke så är det fortfarande en film som är hur cool och hur bra som helst mm. men jag kommer ihåg Ungefär som att, tänk när jag tryckte på play där hemma i den där lilla ettan jag hade på den här tiden Så satt jag med ett stort leende så här mm. Och spån, det var länge sedan Och så typ, ju mer tiden gick, ju mindre blev det det där leendet Tills man bara satt typ med munnen uppe och undrade Vad fan är det här? Är det rätt film? Mm. <laughs> Ungefär så Jag har faktiskt inte sett den sedan jag var liten Och jag jag, jag jag vi såg den flera gånger Mm han hade spelat in den på VHS Det var på den tiden när saker gick på tv Och ville man ha den hemma utan att frysa för den så kunde man bara spela in På, en, på ett videoband Ja, just. det. Och var och det... smart tryckte man på paus När det var reklam så att det inte var med på bandet mm, Det är bra och det, Men det minns jag väl mer eller mindre Det här med att se filmer Hur många gånger som helst Trots att det är skitfilm Man liksom, man liksom inte tar in det som barn Nej. En sån film för mig det är ju Batman and Robin Ja, alla de filmerna efter Batman Returns. Det mm. kan tycka en sån det är inte så det är jättelänge sen som jag såg Batman Forever och det kan jag väl ändå tycka. Den har väl sina stunder trots allt. Det är uh, rätt snygga miljöer i den. Fast såg mm. vi inte den när vi pratade om de filmerna. Jo, och då tror jag faktiskt att vi även sa om Batman och Robin: att just Gotham City ser jävligt snygg ut mm. emellanåt. Och jo, så är det ju. Men jag kommer ihåg eh, nästan så här som jag har förstått på senare sida: att nu finns det ju scener i den som jag bara tänker, hur tänkte de här? Och jag garvar. Mm. Så när de åker skriskor till exempel, eller när, oh. när, när Robin kastar sig en meter framåt och sen blir skjuten med is. Och jag vet att Mina föräldrar De måste ju tyckt Att detta var total skit När vi ja. hade hyrt den Och jag satt med stora ögon och bara tyckte det var hur coolt som helst Att de kunde hålla masken Ja, för det måste ju ha varit skit då Ja, det är klart att det var Om man frågar farsa Vad tyckte du? Ja, bra <laughs> <Så säger han. laughs> <laughs> för man vill inte säga till någon som tyckte att det var århundradets film, att det var dret. Nej. Och jag bara vet, en sån scen som morsan var åt lite. Och jag bara säger, mäh, sluta. Det är ändå när George Clooney's Batman åker, ja, vad ska man säga, han glider ner för någon jävla dinosaurie svans typ. Ja, just det, sånt. Uh, ja, på det här museet va? Ja, precis i början. Och eh, det finns det ett skämt med som jag hade önskat att det var jag som kom på. Eh, och det är min eh, favoritrecensent på Youtube, Chris Stuckman, som har gjort en sån hilariosity, eller en lajbansitet-recension på den filmen. Mm. Och så säger han det att varje gång jag tvingas se den här scenen så kan jag inte låta bli att tänka på det här. Så klipper han till den scenen, så har han lagt på Flintstones introt, det här med Jabba Jabba Och det blir så jävla bra tillsammans <laughs> Men det måste nästan ha varit taget Därifrån Ja, jag vet inte De måste väl ha tänkt flintan när de gjorde den scenen i Ja, filmen. antagligen Det är Eller obegripligt så... att få för sig Idén att Batman ska glida ner För en dinosaurie Ja Men kul var det i alla fall <laughs> och så kommer det här, eh, jabba Jabba, jabba Do Det kommer precis när Batman flyger genom luften och slår en boll. <laughs> det är så roligt att han skulle att tänka sig att Batman skulle skrika en sån sak. Ja, i de filmerna hade det inte varit helt omöjligt för de försöker ju mm. göra lite komedi gör det. Mm. det. är ju nästan lika Pajigt som den här 60-tal-serien. De. Ja, och det vet jag också att han påpekar Chris Dachman i den här recensionen att. Enda, det enda jag kan komma på Som skulle göra det här acceptabelt Att det ens görs mm. Det är om tanken var Att det är en hyllning till 60-talsserien mm. Annars är det liksom Rent och sagt oförskämt Att göra så här ja, Men ja. Om, man, om de hade sagt från början Jag ska göra en Batman-film nu Och den ska vara som 60-talsserien mm. Då hade man köpt att det såg ut så här ja. <laughs> Inte nu <laughs> Nej då tycker jag, Nej, alltså Tim Burton och Batman Håller ju en helt annan klass Ja, såklart Sen är det ju så, och det här är absolut Ingenting negativt, men när jag kollade På framförallt den andra filmen Den med Catwoman och pingvinen Där, mm. så kände jag att Det här känns faktiskt gammalt Nu, i hur den är gjord Och det tycker jag väl Men Den fångar ju verkligen en Batman-känsla på ett väldigt bra sätt, så är det ju Batman och teaterkänsla. Ja, och det är väl lite typiskt Tim Burton får man väl ändå säga. Ja, det är ju det. Men ja, de har onekligen sin skärm, Men jag tycker väl att den första är mycket, mycket bättre än den andra ändå, trots mm. allt. Jag tycker att den andra är bättre när jag ser den. Och så tycker jag att den första är bättre när jag ser den. Mm. Om man ska ta det lite snabbt då, för det kanske är en sån... Faktiskt också en sån film som är lite sämre än vad jag tyckte när jag var mindre. Mm. Det är att Tim Burton, det känns som att han uh, ville få med så oerhört mycket i den filmen. Mm. Att det kanske hade... Uh, först uh, han slåss lite mot det här uh, ja, cirkusgänget kan man väl kalla dem. Jag tror att de heter något sånt faktiskt. Mm. Um, och Batman tänder eld på en person med sin bil bland annat. Ja. <laughs> och sen när Christopher Walken... En story där Och så är det en story Med Hur pingvinen blir av Med sina föräldrar Och så är det Catwoman Och så är det Selina Kyle Som Bruce är kär i. Liksom det, det är så jävla Många trådar mm. Så det Ja Jag tror faktiskt Att jag gillar just det Med den filmen mm. För det blir Inte riktigt för mycket Som Anna. det kan bli När man försöker pressa in Mycket skit på en gång Nej Nej, just den kanske jag tycker av den anledningen blir lite rör Att man hade kunnat skala bort någonting. Ja, men så kände jag med The Dark Knight när de skulle få in Two-Face och hela den här biten. Ja. Mm. För det vi kändes också som att Two-Face hade man ju kunnat spara till tredje filmen. Ja, det, det var ju lite synd att han skulle dö, kan jag väl tycka. Spoiler ja. alert. Men jag har inget emot om att han är med, men han fick ju aldrig bli den här superskurken som han faktiskt är. Nej, det känns ju som en väldigt bra Karaktär att gå vidare med Ja, att hon kunde ha gjort en grej av Ja, att han kunde fått vara kvar mm. Den hade, hade egentligen sett. mer eller mindre Kunnat vara slut när Batman När Jokern åker dit Ja, det var lite det både jag och Evelina Kände när vi såg den på bio Att farmaren håller på lite för länge nu mm. Ja Sen är det så, det är verkligen en film som jag älskar ska jag väl ändå säga. Så det, det är en sån, men alla filmer har någonting som hade kunnat vara lite bättre. Så är det ju. Ja, absolut. Och det, det är väl den grejen man kan ha i, i den. Mm. Ska vi ta några mer spel? Uh, be, be, ha, har du något? Så Jaha. får du jättegärna göra det. Jag plocka fram något mer då. Uh, det här var väl ungefär i samma era som jag hade spelat Crusaders of Might and Magic. Och uh, <laughs> Det är nästan pinsamt, men ja, så är det. Jag gick på skolan i Åmål och väldigt nära så låg Q8, eller Elsa och Rolf hette det ju egentligen. Det hette fan inte Q8, det hette Elsa och Rolf. Ja, det är, det är vackert. Och så brukar vi göra så på rasterna att... Istället för att gå till den halvskojiga kiosken som fanns i skolan där man kunde köpa delikatobollar och kola så brukar vi alltid gå till Elsa och Rolf för de hade turkisk pepparstänger Men jag tror, det här måste ha varit strax efter jul eller någonting, jag tror jag hade lite julpengar kvar. så mm. eh, Och så hade de, typ vid disken, hade ja. de Playstation-spel. Oh, typ. <laughs> Vilken vilken skräll. Ja, alltså typ tre stycken hade de totalt ungefär. Ja. I, fast flera exemplar av samma då. Så att då kunde man välja mellan tre. Och eh, så kostade de typ 200 spänn styck. Ja, just det. Vilket ändå var rätt billigt då. Ja. Och så tänkte jag, men fan det här ser ju kul. För jag spelar ganska mycket Cool Border så tyckte att det var jävligt roligt. Trean framför allt. Cool borders det känner jag. Jag ska bara få googla det lite snabbare. Ja, men gör det. Och... Den typen av spel tycker ja, jag är fortfarande är ja. ganska kul Såklart, just det Cool Brothers 3 var faktiskt svinbra på sin tid Jag spelade det lite för inte så länge sedan Och jag förstår att jag gillade det Idag kanske jag inte gillar det så mycket För jag spelade något snowboardspel på PC Som var lite vassare sen. Mm. Och vidare kom ju SSX-spelen Som var jävligt roliga Ay. Speciellt SSX 3 tyckte mm. jag var svinroligt Ja. Men i alla fall, det spelet som jag la vantarna på där på Q8 På rasten på högstadiet vad jag, Impulsköp Street Skater Aha, okej okay. Och spelade ju givetvis skiten ur det spelet Och tyckte det var typ hur häftigt som helst För det var liksom riktiga låtar Och så lite skateboard ja. och tricks och sånt Jag, jag gillar sånt Ja, absolut Ja, men det är det, där, det där sista du lagt till Tricks och sånt Det mm. är något med den typen av spel Som är på något sätt jävligt fascinerande alltså, ja, ja. Det var väl det som gjorde Tony Hawk-spelen så bra en gång i tiden till exempel. Ja, och det som är pinsamt här Är ju att eh, Jag var hemma hos min kusin Och eh, så hade han första Tony Hawk Jag tror inte andra hade kommit då Nej och så spelade vi det och så tänkte jag jag gillar fan street skate bättre det här, det här var inte så mycket det var inte alls lika bra. så här med fasit i handen bara jo det var det. Det var bara mer avancerat för street var ju verkligen så att du kommer, åker i en ramp trycker på en knapp och så gör man ett trick och för varje gång du klarar en bana så levlar du en gubbe som kan göra mer trick. Aha okej okay. men det fanns bara tre banor typ och så skulle du göra alla de tre banorna två gånger. Ja och sen var det klart. Ja. Så ser så jag i efterhand, så vilken jävla dynga. Ja, <laughs> oh, för fan. Jag, ja. eh, jag eh, laddade hem det på PSN, tror jag, till PlayStation Vita. tänkte jag. Men fan, det här tyckte jag ju var, under, var ganska spännande. Tills jag upptäckte Tony och 2 som var eh, så överlägset det kan bli. Ja. Och Street Skater är ju, Tommy, fan, ospelbart det också. <laughs> Kontrollerna var ju för fan urusla Du gick ju inte att styra gubben Och Nej. så tar tiden man, man har tid på sig också Du har, jag vet inte fasen, säg en minut då På dig ja, okay. Att åka igenom hela banan Och så måste du få en viss summa poäng Och ta dig i mål innan tiden är slut Ja, okej okay. Och jag fattar inte hur jag kunde klara det Nej Okay. för ett misstag, alltså om du råkar köra in lite i en vägg så här när du ska svänga, för det är typ lite racing samtidigt, vilket också är mm. helt obegripligt så är det lika bra att starta om, för tiden kommer inte att räcka till om du ska få ihop dina poäng mm. alltså det var så frustrerande jag tänkte att jag, ja, jag måste ha varit så jävligt desperat om jag har suttit och spelat street skater så mycket att jag klarade det och körde om det flera gånger och typ ratade Tony Hawks Pro Skater eller Pro Skateboarding tror jag första spelet hette till och med. Ja, ah, okej. Okay. Och sen så skaffade ju Tony Hawk 2 och bara insåg att det här är ju det bästa skating som någonsin har gjort. Mm. Kan jag nog tycka till viss del fortfarande faktiskt. ja Körde 3 och 4 också men äh, fast, det är något med 2-an alltså. det var väl därför 1 och 2 fick remakes äh, ah, just det. ett tag sedan. Mm. Så nej, streetskater var fan inte mycket att hänga i julgranen. Nej. Men det är väl nästan en sån grej. Jag tänker på, eh, du sa det, när att, hur kunde jag klara det här? Mm. Det är en sak, för jag har tänkt, jag vet ju att jag hade en polare och vi spelade alltså Schwein mycket, Zombie State My Neighbor. Mm. Och kom ganska långt på det. Mm. Så mitt minne, eftersom vi spelade så hysteriskt mycket att så tror jag att jag har i mitt huvud att det här är inte ett så svårt spel. Men jag vet ju, jag har ju testat det med dig bland annat och lite med andra personer. Det är ju jävligt svårt. Ja, jag har aldrig klarat det. Det finns inte en sköns Nej, jag tror inte att vi klarade det. Men jag vet att jag har... vetat minns att det var en boss som vi älskade att spela som har varit med på någon sån där lista över svåra bossar. Jag bara, mm. Ja vad fan den klarar ju vi Men alltså vi måste ju alltså kört det oavbrutet Under typ Ett års tid Det är faktiskt ett så bra spel Och det, det spelet håller Måttet fortfarande mm. Ja, Det är nästan så vi får ta och streama det någon gång Bara för att Ja jag tycker att det spelet är svinroligt Till och med Evelina gillar det spelet Och ja. då är det fan bra om till och med hon kan tänka sig att spela det. Ja. Nu när jag sa spela att vi ska spela tillsammans Så kommer jag ihåg när vi spelade ett spel Och var på sista bossen Och du lyckades så dö mm. och jag, Men jag hade några likvar. kvar Och sen du När jag tabbade mig på en grej Och du fräste ur dig Men nu får du väl för fan ta och skärpa dig <laughs> Kommer du ihåg det? Vilket spel ja. det var Men var inte det Darius eller något sånt där? Darius nej inte, Nej Ja, då, nej, då, då gick det ju helt åt helvete. Det här gick det ändå bra på. Det var det här jävla Goof Troop-spelet. Ja. När vi var på Svarte Petter och liksom, jag vet inte hur det kom sig, men du lyckades väl, för att rädda mig typ, lyckades väl du och dö? Ja. Och så... Men det gick ju bra, vi klarade det ju faktiskt den gången Så jag skärpte ju faktiskt till mig Men just den känslan så När jag blev av med ett liv till Och du såg, ska allting det här vara förgäves nu? Ja. Nu får du väl för fan att och dig men jag måste jag ha sagt det lite med glimten i ögat Ja, också. ja, det är klart. Vi garvar ju direkt, men liksom ja. att det, just när du säger det så tror du tänker, men vad fan gör karn? Jo, men det gjorde jag nog säkert. Typ att du mm. kanske råkar gå in i en projektil eller någonting som, ja, som man exakt. tycker, vad fan, det där måste han ju ha sett. Det är, <laughs> det är som en stor neonlampa som pekar, gå inte här, och så gick det där. Ja. men det här med Darius Twin, alltså de sådana spel är jag ju urkast på. Darius ah, Twin nej, det, det är ju svårt. Vi är men, men, alltså, Fast vi körde ju lag. så att vi hade 99 liv och du lyckades bli av med alla andra sidan. Mm. No. Men just uh, det vet jag att uh, jag och farsan spelade ett sådant spel på Super Nintendo också och hade den där 99 livkoden och då har vi ju klarat det. Mm. Men uh, just idag så det är det verkligen inte min grej. Den uh, vad, vad den nu kallas, side-scrolling shoot them up. Eller vad säger man? Ja, man kan säga schmup. Ja, ja, nej. Vertical uh, schmupp eller horizontal schmup. Uh, Brukar man dela upp dem uh, Inte alls min grej, i alla fall. Ja, jag gillar sådana spel, men jag är inte bra på dem. Det är inte så att jag one credit clearar alla spel och lyckas lista ut de här superavancerade jävla highscore-systemen som man ska lära sig. att Nej. Du får bara trycka på den här knappen på det sättet och sen ska du skjuta de här fienderna i den här ordningen Nej. när det är en massa skit på hela skärmen hela tiden. Det där mm. kommer jag aldrig sätta mig in i. Nej. Och sen kan det inte så. Jag är ofta så att jag jag vet att det kom något nytt sånt där spel för ja, det kanske det var väl på universitetet. Och jag har väldigt lätt för att bli sugen på den typen av spel När det kommer något nytt Eller om jag ser någon sån här Jag vet att Gamesack eh, Har pratat om något sånt som är till eh, Sega Saturn När man ska skjuta vissa fiender Med eh, mörker Och andra vissa fiender Med ljus alltså, mm, Det är Icaruga. Ja. Eh, och sen när han pratar om det, det är spelet, Sega Dreamcast då, Ja okej Ja, okay, ja. Eh, och bra. Gamecube och Xbox 360 och PC Ja, okej okay. uh, Jag hade för mig att det var, det kanske finns något På Saturn så att jag blandade ihop det lite Det, ja, det um, kanske finns Det jag vet ju Radio Silvergun så kan du ju Där, stopp vapen. Det är det jag pratar om ah, det, är det, var det, det var det jag menade okay. Och när, han, när jag ser ett sådant spel så jag, Och det här, det verkar Svinroligt, det vill jag prova och så, klar, och, och så klarar jag inte Första banan Nej, men så ja, men är alltså, lite så och så rinner det där ut i sanden för mig istället. Mm. Ofta blir det så. Men det är ju mycket så man får spela mycket och lära sig i muskelminnet de här ja, banorna. Exakt. Dom Pachi är ju ett sånt spel för mig. Jag kan ju ta mig till femte banan utan några större problem. Men sen är det tvärstopp för att jag har inte kommit så långt så pass många gånger att jag har lärt mig eller blivit bra på de banorna. Nej. Mm. Och eh, det tar alldeles för mycket på min stolthet att köra med save states. Jag bara kan köra den banan. Ja, såklart. Och dör man där en gång och kör en gång till. ja, Men då dör jag på första banan istället. För att man eh, tappar tålamodet lite grann. Ja, såklart. <laughs> och vi fan sådant Pachi vill jag fan spela nu. Mm. Helvete vad det är roligt. Ja, det vad ska man säga uppföljaren till Doom det som kom vad fan är det? kom till Doom typ 98 eller sådär sånt där. det är svinbra spel. Ja, no. yeah, jag tror dig. Sådana cave schmups Men vad fasen, nu har vi ju pratat om bra spel också och grejer. Ja, det, eh. det blev så. <laughs> ja, det blev det blev lite blandat, men det gör ingenting vad fasen? Nej, jag tror inte det heller. Eh jag hade nog något mer, men jag, jag känner också lite grann så här, ah, fan, det behöver man inte prata om. Jag hade skrivit upp Moral Combat till exempel. Det kan jag ju inte ja. begripa att någon har spelat. Nej, men det men, har vi varit inne på lite förut också, tror jag faktiskt. Det kanske vi var inne på förra veckan, förresten. Ja, men det har vi pratat om flera gånger. Och ja. filmen Moral Combat pratade jag om också bara för någon vecka sedan. Den, var, den är också så där, jag kan inte begripa hur i helvete jag kunde tycka om den så mycket, för den var ju den var ju uselt. Riktigt. ja. Men det var ju live som gjorde att jag ändå klarade av att se den plus låten då mm. naturligtvis. I don't think so. Och så tänkte jag ta upp Vagrant Story, men det är ju ett sådant spel som folk älskar. Mm. Jag kan inte begripa att någon har spelat det. Eh, men jag kanske ska ge en ny chans innan jag uttalar mig om det, så jag behöver inte ta upp det. Men jag vill nämna det för att jag tycker att det är konstigt att Squaresoft gjorde ett spel som eh, Många verkar tycka om, men som jag tycker är... Ah, jag fattar inte grejen med det alls. Nej. Alldeles för komplicerat på fel sätt. Mm. Sen ska jag ju också då nämna, det här har jag varit inne på tidigare också. Eh, kanske nämnde det här förra veckan, men nu har jag faktiskt eh, sett om filmen eh, Hook. Jag mm. eh, såg den igår. Lite för att jag tänkte så här... Ja, den är ofta med på lister. Uh, Why Hook is worse than you remember? Och, sådär. och mm. Steven Spielberg är inte nöjd med den. och så, allt sånt där. Fan, jag älskade Men. den filmen i Ja, jag, jag kan ändå säga så här. Jag tycker den fångar en viss känsla som gör den bra. Jag kan inte hjälpa. Jag gillar den filmen. Mm. Jag tycker Det... att den är, den är något bättre än bra. Jag skulle kunna tänka mig att sätta någonstans kanske i en väldigt svag sjua då, om vi säger så. Jag tycker att den... Den fångar en jävla saga och känsla på ett så fint sätt, tycker jag. Det är nästan poddämne bara det saker som folk inte gillar, men som man själv gillar. Ja. Och kanske det... tvärtom, sånt som folk gillar, men som man själv inte gillar och inte kan förstå vad grejen är riktigt. Ja. Kanske vi har pratat om nu Jag har vi pratat om överskattade spel, men då tänker jag: Överskattade spel kan ju fortfarande vara jävligt bra. Absolut. Men man kan ju tänka sånt som man kanske tycker är dåligt, vad man tycker att det är bra. Men mm. ja, ja, det, det eh, bra. kommer ju på en direkt en sån film. Eh, som folk verkligen, verkligen älskar mm. som jag tycker att ja, jag tycker att den är bra och då blir man nästan idiotförklarad att man bara tycker att den är bra mm. det är en film med Tom Hardy som han gjorde för några år sedan som heter Warrior så den skulle jag kunna prata om vi, vi får fila på det där och så får vi se när det dyker upp men nästa gång då måste vi ju fan vi måste ta ett inksmålod ja, det gör vi och tills dess så eh, jag väntar de magiska orden, orden eh, Joel. Eh, Solen wir der sack, zusammenbinden. Precis, så eh, tackar vi för att ni har lyssnat ännu en gång. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Hej, ha det gött.